На своето място беседа от учителя Бенсадоно 15 август 1939 година Рилски езера Тази сутрин ще ви дам една малка закуска за да работите добре. Когато Бог създал света, хората населили земята и били щастливи, но не знаели какво да работят. Тогава хората били по-малко на брой, отколкото днес. За да определи на всеки човек съответна работа, Бог изпратил на земята един ангел с една голяма турба, пълна с наставления, всеки да знае какво да работи. Всяко наставление било поставено в специален пакет. Когато наближавал към земята, ангелът видял, че една млада, красива мома се къпила в едно езеро. Той се загледал в нея и изпуснал трубата от ръката си. Трубата се отворила и пакетите се пръснали по земята. Като видели това, хората се спуснали към пакетите и ги разграбили. Всеки човек взел по един пакет, но кому какъвто попаднал, а не според както Бог ги е определил. Благодарение на това между хората се явило е голямо разногласие, което и до днес още продължава. Тъй, щото разногласието в света се дължи на грешката на ангела, който се увлякал в красивата мама и не могъл да изпълни задачата си. Ангелът се върнал при Бога, но с незавършена задача. Бог го запитал как решил задачата си, а той казал, че видял красивата царска дъщеря, в която се влюбил. За да научи урока си, Бог го изпратил отново на земята. Но и до сега още той не се е върнал на небето. Този ангел е във всички хора, дето изучават задачата на послушанието. Той е недоволен от положението си, но търпи. Докато не събере всички пакети с ценното съдържание и не ги постави на съответните им места, той няма да си върне на небето. Значи, на всеки човек е дали на задача да постави всяко нещо в себе си, на своето място. Ангелът трябва да ходи между хората, да търси пакетите и да придаде всеки пакет на притежателя му. Кога ще се върне Ангелът в своето отечество? Когато настъпи новата епоха. Новата епоха ще го освободи. Днес всички хора се увличат в царската дъщеря. Коя е царската дъщеря? Царската дъщеря, това е светът във всички свои прояви. Не е лошо да се увлича човек, но само когато изпълни задачата си. Ангелът трябваше първо да изпълни мисията си, за която бе слязал на земята. След това можеше да се увлича, да се захласва дето иска. Съвременният човек се намира пред нова епоха за която трябва да бъде готов. За да се приготви за новата епоха, той трябва да развие в себе си чувството да оценява нещата. Четири неща трябва да цени човек. Благата на своя дух, на своята душа, на своя ум и на своето сърце. Щом оценява тия неща, той може да служи на Бога с всичкия си ум, всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Искали да служи на Бога, човек трябва да тури в действие всичките си пръсти. Показалицат представя човешкия дух, средният – човешката душа, безименият пръст – човешкия ум, а малкият – човешкото сърце. Големият пръст, палецът на човека, представя божествения свят – светът на любовта. Ако четирите пръста на човека не се събират заедно с палица в едно цяло, те не могат да използват силата си. Духът, душата, умът и сърцето на човека трябва да черпят сила от божествения свят, от света на любовта. Ето защо, когато се почувствате слаби, поставете палеца си срещу всеки пръст по-отделно и си кажете – ще работя с духа, с душата, с ума и с сърцето си за Бога. Пръстите на човека се крият сили, които той не оценява. Големи богатства носи човек в себе си, но като не може да ги използва, минава за сиромах. За да се създаде показалицът, пръстът на едно от великите божества на миналото, Юпитер, са работили хиляди мощни духове. За да се създаде средния пръст, пръстът на човешката съвест, справедливост, са работили хиляди възвишени същества. Този пръст се нарича Сатурнов. За да се създаде безименният пръст, пръстът на Слънцето, са работили хиляди възвишени умове. Този пръст показва стремежа на човека към възвишеното и красивото, към музика, изкуство и наука. За малкия пръст са работили хиляди възвишени сърца. Той е наречен пръст на Меркурий, секретар на боговете. Искате ли да разрешите материалните си работи добре, обърнете се за съвет към малкия си пръст. Той се занимава с материалните работи в света. Следователно, докато разполагате с богатства, не очаквайте на хората те да ви учат как да ги използвате, но впрегнете се сами на работа, да използвате всичко, което ви е дадено. Не работите ли сами, вие ще направите същата погрешка, каквато направил един цар в древността. Този цар имал три доброкачествени череши в градината си. Когато черешите дали изобилен плод, царът пожелал да изпрати на своя съсед цар една кошница от своите череши и да го поздрави. Той заповядал на един от слугите си да набере най-едрите череши в една кошница и да ги занесе на съседа си. Слугата изпълнил заповедта на своя господар и тръгнал към съседното царство. Като вървял по пътя, от време на време слугата си хапвал по две-три череши да се разхлади. Докато стигнал до царя, в кошницата останали само три череши. Той изял още две и за царя останала само една. Като предложил единствената череша на царя, последният го запитал. Как се еде това нещо? Слугата показал на царя как се еде череша и се върнал назад при своя господар. Как трябваше да постъпи царят, който пожелал да изпрати на съседа си да опита неговите първи плодове на градината му? Беседата е изнесена на 15 август 1939 година в пет. Часа сутринта, рила, седемте езера.